Перетаюють, бояться, що ми поїмо всі розуми Ми й так уже дуже розумні Стариня, отже, переказує, що він є батьком і паном усіма ми При вогні, вибачайте, про них не згадують Ті, що в пеньках сидять, що повзають, шиплять Інколи жалять смертельно Ви мене, сподіваюся, розумієте Він нібито такий задовгий, як смерека І такий загрубий а голова вола. Тимко Тимчук перейшов на шепіт, мов би враз злякався, мов би боявся, що ліс його підслуховує. Одначе мені чомусь не вірилося в його оповідь. Вона, може, походила з гірських страхів, яких я доволі наслухався у гураджах на верхах. Я, мабуть, мебоволі посміхнувся, іронічно покурюючи цигарку, бо Тимчук – і при вогні помітив мій веселий, недовірливий вираз на лиці і образився. «Ну, ви даремно берете мене на кпини?» сказав сердито. «Кажу те, що чув». Він помовчав, раптом насторожившись, довго слухав ніч. Було тихо, лише вогонь потріскуючи стріляв у темряву іскрами. Шофер, прилівши на чатиння, смачно посапував. «Я розумію». Я теж сумніваюся, але у цих ізворах, у скелях, у лісах Всяке може плодитися Хоч би й такі пани над повзучою худібкою До речі, Тимчуко жив, потягся, аж хруснули йому кісточки Ви чули, що у нас в горах є люди? Є такі селяки, котрі теж вміють панувати над повзучою худібкою Яка їх слухається Я з одним таким нанашком мав дочиніння «Це що, теж із стародавніх карпатських міфів?» – спитав я, розкладаючи поруч із шофером спальник. «Міф? Який до дідька міф, коли я ледве зі страху не наклав повні штани?» – розізнався Тимко. «Коли, згадаю, волосся стає дуба?» Тут запахло пригодою. Мені розповідали на жаб'ївських присілках, що в горах ще доживають віку діди, яких називають гадючниками, котрі не тільки лікують від зміїних укусів, а й вміють змій собі підкоряти. «То будете слухати? Чи вже спите?» Тимко Тимчук був на мене, направду розсердився. «Я коротко». А коротко діялося так. У мене на дільниці працював шофер. Та він і тепер возить ліс «Михасько Цюцяк» із Микульчина». Не можу про нього нічого нефайного сказати. Ретельний робітник, машину як рідну жінку пильнує. Стара була в нього колемага, обгризана, облуплена, мотор затинається, як норовистий кінь. І Михайсько сердешний більше тую колемагу лагодив, ніж на ній їздив. І водно просив у мене нову машину. Перед торік три новенькі лісовози ми одержали, а я якось про Михайська призабув. Та й певно не від мене лише залежало, щоб закріпити за ним новеньку машину. Є наді мною прицінь вищі кашкети. Отож торічнього літа оте сталося. Сиджу я в конторі над паперами за столом, мудрую, цок-цок рахівницями, за вікном сонце, божий день, десь мотор реве як бугай, добре все пам'ятаю. І тут відчиняються двері, і поріг переступає дідок із палицею. Бесаги кладе біля ніг, притулився до двірка. Тихий такий. Слава Ісу, вітається старий зі мною по-християнськи. Я, товаришу Тимчук, називаюся Ільком Цюцяком з Микульчина. Я вас слухаю, відповідаю чемно, і належить старині. Ви мене, товаришу Тимку, добре слухайте, бо я на вас маю зуб. Погрожує старий відразу. О, усміюся я, а то за що? Я вас вперше виджу. Це ніц не значить, зате я вас добре знаю. Мій син Михась тут роботу робить на лісовозі. Старий повів зі мною бесіду гостро, але обличчя має лагідне, під вусом біліють весело, як у молодого зуби. Маєте вуйку доброго сина. Не можу на нього поскаржитися. Не перший рік він у мене на очах. І це було щирою правдою. «От тобі на, за роботу начальнику сина хвалиш, а заробити йому не даєш, у нього вдома дрібні діти, а ти ж бо за чотири роки ніяк не пересадиш його на нову машину. Дуриш християнина водно, обіцяєш».